Самородок, значить, відкрила Ніна Миколаївна, справжній самородок з народу, з глибокої провінції? А яких же таких театральних премудростей вона вас навчила? Як голос ставити, як до ролі готуватися, як рухатися, як говорити? Про відомих акторів і спів'яків розповідала, про історію театру, про композиторів. Очі чоловіка загадково зблискують. О, то ви, вважаєте, інститутську програму пройшли. А де зараз живете? Я, дано розчула, на такою увагою вже збиралась сказати, але зупинилась на півслові. Щось підказувала їй, що треба поберегтись. Я сьогодні вранці приїхала зі Львова. Буду у Києві всього два дні. От якби знайти роботу в театрі, тоді б... А можете прийти завтра о цій же порі. Я поговорю тут з ким... Можливо, вам організують прослуховування. Якщо вже вас так цінувала сама Ніна певна, то, може, ви справді нерозкритий талант з народу. Золотий самородок, зірка, так би мовити». З театру не вийшла, а на крила хвилетіла. Але за кілька хвилин крила згорнулися і опустились аж до Бруківки. На сусідній вулиці її наздогнала літня жінка, яка була в кабінеті адміністратора при їхній розмові. Аж захекалась бідолажна. Не приходь біж сюди. І нікому, нікому не кажи, що була знайома з певними. Не шукай біди на свою голову». «Біди? Чому біди?» – здивувалась Дана. «Розплющ очі і подивись навколо». «А Олександра, я добре пам'ятаю, ми майже в один час прийшли до театру. Що то був за голос?» Його розстріляли ще перед війною. Жінка його, Ганна Певна Персіянова, теж була у нас актрисою. Красоня Пульсана – Весела, голосиста, талановита. Її після його розстрілю звільнили з театру і кудись відправили. Коли до них приїхали Микола і Ніна, то ще застали Ганну. Але краще б вони не приїжджали. Миколу зразу забрали і теж розстріляли, а Ніну вислали, як і Ганну. Ніхто не знав, куди саме. Та недавно я чула, як актори говорили між собою, що нібито в Казахстані Ніна, наче тобто там вона в якомусь обласному російському театрі працює але це, знаєш, розмови пошепки, і ти не дуже голос подавай. Дана не знала, вірити цій жінці чи ні, але навіщо літній пані було б бігти за нею, щоб обдурити. Мабуть, добра знайома Олександра і Ганни Певних справді хотіла попередити, застерегти, подякувала своєму інстинкту самозбереження за те, що не проговорилась про головне. Більш вона не шукала певних. Тоді ж і назавжди похоронила свою мрію про сцену. Треба просто жити, просто працювати, оберігати сім'ю, ростити дітей. Не можна ризикувати своїми рідними. Але після 1953 коли помер Сталін і страх трохи відпустив людей зі своїх пазурів, узялася писати до Казахстану. Надіслала листи до всіх обласних театрів, але ніхто нічого про Ніну, певно, не знав. Ніде така актриса не працювала і не працює. Вона зрозуміла, що Казахстан – чи вигадка? Юрко сказав, що в КДБ створені спеціальні відділи дезінформації, які придумають фальшиві історії про розстріляних, розстріляних і репресованих, ретельно заплутують таким чином їхні сліди. Тож давно вважала Ніну мертвою. І ось ця поїздка. Ця несподівана розповідь. Це фото, на якому літня жінка з печальними очима віддалено ледь-ледь Нагадує колишню прославлену театральну приму. Але ж нагадує. У даниній душі таке сум'яття, що годі заспокоїтися. Як би Ніна могла тут опинитись? Чому ніколи не подала звістки про себе? Чому назавжди поселилася тут? Вона мусить побачити цю жінку, мусить. Чи не підкажете, як нам пройти до будинку ні певної? Запитала першого ж перехожого біля автобусної зупинки у перегрібному «А ви хто будете?» Чоловік, до якого звернулась Дана, уважно розглядає її з-під примружених повік. Тоді переводить вивчаючий погляд на Арсена і знову на нею. «Ми... ми просто люди!» «Бачу, що не Олені, але немає у нас такого будинку, шановні просто люди. Немає, щоб мені провалитись, і не було ніколи». «Як це немає і не було?» – дивується Арсен. «Нам же сказали, нам адресу дали». «Не знаю, що вам там сказали, нема і все, бо Антоніна, прошу зауважити, Антоніна ніколи не мала тут свого будинку, щоб мені провалитись. Чвертка бараку, ото всі її апартаменти. Як поселили її там ще перед війною, коли привезли етапом по річці, так і живе досі. Я ще пацаном був, коли вона тут появилась». «Гаразд!» Дана проковтнула тугий клубок, що підкотився до горла. «А барак-то йде?» Ідіть до самого кінця вулиці, аж до пустирища, там самі побачите. Палац номер. А, чор, забув, який номер палацу графині певної. Коротше кажучи, вишиті фіранки ото і є вікно Антоніни. Вулиця справді вивела їх до краю села і обірвалася перед пустирищем. Від неї відбігла в бік вузька дорога з двома рядами продовгуватих, перекособочених, почорнілих від часу дерев'яних бараків. Скільки ж їм руків цим архітектурним шедеврам Радянського репресивного періоду, з гіркотою подумала Дана, і всі, як один, розшукали потрібність за підказкою перехожого. За маленьких квадратних шибок біліла фіранка з вишитими сініми квітами, чи то барвінком, чи волошками.